Князівна переборола свій страх і почала дуже уважно розглядати інструмент, незвичайна форма якого вже сама собою свідчила про його старовинність, якби навіть її не підтверджували й ім'я майстра, що їх видно було на днищі крізь отвір у Деці. Там чорним по білому стояло зробив Стефано Пачіні у Венеції, 1532 рік. Юлія не втрималась, взяла акорд на своїй пригарній знахідці і аж злякалась, почувши, який сильний і повний звук має той невеличкий інструмент. «О, чудово! Чудово!» — вигукнула вона і, не перестаючи грати, рушила доріжкою. Але вона звикла, що гітара служить тільки для аккомпанементу співові, тому невдовзі почала мимоволі співати. Князівна мовчки йшла за нею. Та ось Юлія урвала гру, і Гедвіка озвалася. «Співай, грай далі, на чому чарівному інструменті може тобі пощастить загнати назад у пекло тих лихих ворожих духів, що хочуть опанувати мене». «Тобі все на думці ті лихі духи», – відповіла Юлія. «Вони нам і були чужі, і будуть чужі». Але я співатиму й гратиму, бо зроду не думала, що мені колись трапиться інструмент, який би так давався в руки і взагалі так лежав мені до серця, як цей. Мені навіть здається, що й голос мій під його акомпанемент звучить багато краще, ніж звичайно. Вона заспівала відому італійську кансонету і захопилась різними вишуканими мелізмами, карколомними пасажами й каприття, даючи волю силі селеній звуків, що таїлися в її грудях. Якщо князівну злякала перша поява незнайомця, то Юлія просто закам'яніла, коли, неміряючись звернути на іншу стежку, раптом побачила його перед собою. Чужинець мав десь років тридцять. Він був у чорному костюмі, пошитому за останньою модою. В його вбранні ніхто б не знайшов нічого особливого, незвичайного, а проте він справляв враження якогось дивного, не такого, як усі. Вбрання те, хоч яке було ошатне, здавалось трохи неохайним, не стільки через недбальство незнайомця, Скільки через те, що йому довелося здолати шлях, яким не ходять у такому одязі. Жилет на ньому був розхристаний, краватка розпущена, черевики так товсто вкриті порохом, що крізь нього майже не проглядали золоті пряжки. А найсмішніше, що він підкотив ззаду, щоб захистити потилицю від сонця трикутну шапочку яку носять тільки під паховою. Мабуть, він пробирався крізь найгустіші зарості парку, бо в його густий чорний чуб набилося повно чатиння.